マダイイ a ナレトワコウンゴフ u.com。 Mada ya kutukuzwa kwa mwanamike katika uislamu Na mada hii ni mada ambayo leo imeshugulisha ulimengu wote Bali imewashugulisha wanadamu wote kwa jumla Na umetuhumiwa uislamu Na watu wabati ilikutuhumu uislamu Tuhuma ambazo siza ukweli kabisa Nizawurongo lankin wametumia Wasaili zote walizonazo na uwezo wote walionao Kutaka kudanganya ulimengu Kwamba uwislamu unamdhalilisha manamke. Na hatuwezi kuzungunza namna ulivumtukuza uwislamu manamke kabla ya kuangalia tarihi ya manamke katika mila zote na dasturi za watuote. Tukirudi nyuma kabla ya kuja uwislamu manamke alikuwa hana thamani bali alikuwa ni bithaa ikiwuzwa iki kama bithaa ya aina yoyote katika tarihi. Mbali alikuwa muarambu anapuambiwa kwa mba amepata mtoto wakike. Akitaka kujificha wantu wa simuone. Amshikilie yule mtoto wakike katika madhila. Au haende akamzike yule mtoto wakike akiwa yuko hai. Hivi ndivyo ilivokuwa hali katika nchiz nyingi za ulimengu wakati huo. Mbali manamuke alikuwa anachukuliwa ni kama mbali. Mali ana rithiwa kama ina voriwa kidwi chochote kingine. Uislamu ukanya ukabadili shahali ya manamke ukamtukuza manamke mjezimu Subhanahu wa Taala akanya ali yakuomba wanyekuteenda matendo mazuri awemume au mke kama ina votoeleza Qurani katika sura tNahli aya ya tisiini nasaba wambayo yote atake tena mazuri mume au mke tutamuhisha maisha mazuri. Na tutamlipa malipo kwa yale yake anawiyatenda. Kwa watunaona hapa na mnagani uislamu umekuja ukamtoa manamke katika ile hali alo kuwanayo. Beli ikaharamisha uislamu kumuwa manamke pasina hoja ya kisharia. Ikampa na haki ya kurisi wali nisai nasibu mimataraka alwalidani walakrabuni. Wanawake wanamafungu katika yale mali yale achwa. Na wazazi wawili na walio karibu na wawo. Ika mjaliya manamke kuwa na hanki ya kumiliki. Na hanki ya kutuwa sadaka. Na kutasarafi katika mali yake vile anavotaka. Ika mpa na hanki ya kunyichegulia mume. Bele alikuwa hana hanki yeye. Hana se sei kwa kati wazazi wawili wakiamua kumozesha mtu yoyote. Lakini uislamu ikaika kwa mba ni sharti. Mwanamuke haolewi ila nae aulizwe rai yake kwa ulemume ambaye atakakumuwa. Ikampa hakizote, ikampa manajukumo kumba katika jamii kwa mba yeye ndiye mlezi wakuilea ile jamii malezi mazuri. Kampa masulia makumba manamuke, yeye ndiye mwenye kulea viongozi, yeye ndiye mwenye kulea watalamu wa aina zote akapewa jukumo hili manamuke. Kwa iwa mwanamke katika jamii ya kiislamu, haka inuliwa hadhi yake, hakapewa hadhi kubwa, hakuna jamii yoyote mpaka hivi leo, ambayo imempa mwanamke haki aliopewa katika uslamu. Ama jamii za kileo, ni katika mambo enye kusikitisha sana, bali ni katika mambo enye kuhuzunisha, kuonekana kwa mwanamke, hamefanywa ni midhaa isio kuwa na thamani. Mwanamke hamefanywa, Ni bithaa isokuwa na thamani Atumiwa katika kila sehemu Atumiwa katika maospitali kama mtumishi Atumiwa katika kuuziwa watu bithaa zao Leo wamekua wakitaka kuuzabithaa Lazima waeke picha ya mwanamke ambaye Hakuvaa kitu chochote katika muili wake Yee, suali Ni kwamba mwanamke kufanywa hivyo Ametukuzwa mwanamke au amethalilishwa Jawabu ambalo halina shaka Ni kwamba mwana mke kufanyo hivyo amethalilishwa na amedunishwa na amekoseswa samani Wamemtoa nguwa yake ya stara wakamfanya ni mwenye kuenda uchi Na ili wale madui waweze kumtumia vile wanavotaka wao Kwa hivyo siyo kumpenda mwana mke kumfanya mwana mke kuenda uchi Sio katika kumtukuza mwanamke, kumfanya mwanamke ni mwenye kuuziwa biyashara. Sio katika kumfanya mwanamke ni mtu wakisawasawa vile leo jamii za kileo khasa jamii za kimagaribi ambao zimefaradhia na zimeonesha kwa mba ni lazima a mwanamke atumiwe kama midha ambaya katika jamii ya kileo. Vipi tutamuako wa mwanamke sisi kama ume wakislamu. Nikuwa onesha wantu, pali alipoe kwamamke katika Uislamu, na pali amevo anapoe kwamamke katika jamii za Kimagaribi, ambazo leo zimejiufanya wauondi o wa mwakili wakusemea hakiza wanadamu, wakinyaniwa shairi kwamba wauwatetea hakiki yamanamke, kisha manamke maniye, ambivu apime, ye ye yeye kuamfal mendani anyumba ana tumikiwa na ana peo amahitaji oyake yote. Na yeye kutolewa mabarabarani kuthalilishwa kufanya kufanywa kinyango chakuhuziwa biyashara za watu ni wapi manamke ametukuza. Sasa manamke mwenyewe atumie akili yake kutewa beina ya haya mambo mawili ni yapibora kwa keyeye. Ubora kwa keyeye ni kutukuza vile li votukuza na uuslamu hakafanywa yeye ni malika ndani ya nyumba kila jambo anafanyiwa au ubora ni yeye kue kwa mwenye. Kufauma ni tumbo cha kubudi aokozia watu biashara zao hatuwezi tu kufaulu kabisa kuamna ambao tu namdalili shamba namkeleyo tu kita kufaulu ni kumbrege shamba namke katika daraja zake zakisawa sawa ili aweni mtu wakulelea kizanziki na chokujia akilia mnyedini na axlani kama alivoto fulisha bana mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu mtume haku sema kwa mbani yoyote anayikuja muape wa sitana wenu. Wanamtume sallallahu alayhi wa sallam amefungamanisha mambo mawili. Amefungamanisha dini na akhlaki. Kwa sababu mtu akitamuka kilma cha shahada tayari asha kuwa muislamu. Asha kuwa nadini. Lakini jee ana akhlaki diyo wanamtume sallallahu alayhi wa sallam akasema. Wakijie ni njini. Watu ambao mutarithia dini yake na akhlaki zake. Mumuazeshe Kama hamutofanya hivo Kutakuwa na ufisadi katika, katika dunia Na mambaya mingi sana Na leo matatizo ya lioko katika jamii Ni kwamba jamii badala ya kutukua ile misingi Alofundisha wanamtume sallallahu alayhi wa sallam Misingi ya kisharia Na mizani ya kisharia Ikawandio inapima mambo kwa mizani ile Tuapima mambo kwa mizani ya watu wangine Sio kwa mizani yetu Tumekua na mizani Maafa makubwa sana ya kuwa natabia mbaya na chafu Mtu anataka ampate binti mwenye akhlaki mzuri na dini Lakini yule mume anawozeshwa hana akhlaki wala hana dini Hatuezi kupata mustakmbali mzuri kama umma ikiwa hatutonjenga zile jamii katika misingi ya kisawasawa Misingi ya kumtukuza manamke wala tusichukue mila za watu wengine tukataka kuziingiza katika uislamu. Kwa sababu watu wengine wakiingia katika uislamu waona kama kwenye uislamu kuna upungufu wakiingia wangia na anda zao na mila zao. Ikiwa katika mila zao niziwa kumthalilisha manamke na kumfanya manamke apige magoti tini basi wataka kuchukua mila zao waziingize ndani ya uislamu. Laa. Mwanamuke katika uislamu anashani kubwa sana kwa sababu sote tuatoka mana na mama. Kwa hivo sote wanawake ni mama zetu, wanawake ni, wanawake ni dada zetu, wanawake ni ndugu zetu, wanawake ni wake zetu. Kwa hivo hakuna njia hata moja katika jamii ya kiislamu yenye kutuwa nafasi ya kumdalilisha mwanamuke kwa sababu yoyote. Hakuna sababu ya kumdalilisha mwanamuke katika jamii ya kiislamu. Kwa hivyo, linalotakikana kwa tusisi, ni kujua ule umuhimu wa maisha ya watu kuishi katika usawa, lakini ni usawa aina gani unaotakikana? Ni usawa wakumtukuza ule manamke kumweka pale alipoe kwa namnyezi mgu na mtume wanke salawantullahi wa salamu alai, au ni kumweka pale wanapotaka kumweka wa magharimi wakiwa wana malengo yao katika ile pazia ya kusema wawana mtetea manamke hakizake. Siwa kweli katika mandai yao kwa mba wao wanamtetea wanamke. Ukweli wa mambo ni kwa mba wao wanamalengo malumu wataka kuyafikia. Katika malengo yao ni kuleta ufisadi katika ardi. Katika malengo yao ni kumtumia wanamke kuweza kufanya biyashara zao za mambo ya uchafu na ngono katika jamii. Katika malengo yao ni kutaka kuthalilisha uuslamu kwa jina la kwa mba uuslamu umemnima wanamke haki yake. Haya yote yanapingwa na nansusi za Qurani, ndani ya Qurani kuna sura zimetayua kwamaji na yawanawake, kuna sura ya Maryam, katika ndani ya Qurani kuna sura tunisa. Yote haya ni kwenye shakwa mbalimbali muisla uislamu kiasi gani umemtukuzama namke kumtoa katika yale mavila kweli mmanamke somadini yako na ukaje pale ulipoe kwa nasharia mjezimu na ushukuru kwamba pale ulipoe kwa nasharia na nasharia mjezimu ni utukufu kwa koe na nehishma kwa koe kinyume cha hivo ni mavila kinyume cha hivo niweke kuni Indonesia kinyume cha hivo ni kujitoa katika mipaka ambayo haeridishi. マダヒエメレトカコナウォンゴフォードコム。